Стрибок обв'язав дротом дві постаті, які злилися в одну. Дівчина сховала голову на грудях хлопця, щоб не бачити страшної смерті, і міцно обняла коханого. Стрибок підвів зв'язаних до цямрини, і, що мав сили, турнув їх у чорну нору. І почув Голичук стогін у печері, чи то ще раз, востаннє, обізвалися страченці». Чи застогнав він сам? Верталися з Рушорської галявини до Космача мовчки. Ганнен плач, її згірклі слова, нерозгаданість для генерала і Іпотурая Яблонівської таємниці, і цілковита Йосафатова і Миронова, у ній освідомленість розділили товариство. Ішли ганнені гості окремішно парами, стиха примовляючись. Одні намагалися таємницю розгадати, а другі притлумлювали в собі бажання допомогти її розкрити. Та в цих чотирьох спільно гнітила одна думка. Що відчували перед смертю приречені на таку жорстоку страту двоє людей, які тільки-но почали жити? І знав Йосафат, що остання їхня хвилина була інакшою, ніж та, яка йому приснилася. Путравєві ж дошкулював терпкий жаль, що не забрав таки з собою в Василя і Ліду, можливо, вони б залишилися живими, а нині їх немає. І мало ймовірно, що то їхні останки біліють зараз на дошках під стіною колишньої Яблонівської катівні. Едвард у думці розвивав свою філософську теорію про вічне протиборство божих і людських сил, і ось ті, які програли, волають тепер до Бога о помсту над винуватцями трагедії». І Господь починає сплачувати людям борги за муки. Мирона ж мучила інша думка. Про сестру, слідів якої ніхто ніколи не віднайде, а Ганна трималася осторонь, бо знала за всіх найбільше, та не бажала тривожити марними словами стражденні душі загиблих. Вона йшла краєчком дороги понад саму фосу, ніби намірялася рішуче приступити її і сховатися в зарослях, якщо хтось іще нав'яжеться роз, з розпитуваннями. Досить вже, досить. Та й чи не гріх учинили люди, винявши із землі те, що безроздільно належало тільки їй, а чи хочуть цього душі і Бог? Та й чи мають право живі втручатися у світ мертвих і розгадувати таємниці, які належать тільки Господові? А перезахоронення жертву хіба то не святотатство – Немарне втішання ілюзорною помстою над злочинцями не і парадне співчуття, наскільки їх, тих людських останків, ще залишилося незнайдених, то чи варто їх ворушити, коли земля найсправедливіше для них покров, а в людських серцях повинна зоставатися лише сокровенна пам'ять? Мирона подібні думки не торкалися, для нього не всі ще таємниці були розгадані, і він тепер думав про Бурку та і сестру Юлію, які перед спаленням Боднарівки прийшли з загоном партизанів через Шпаєва на Космоч, повернувши у вербну неділю до батьків, і більше нічого Мирон про них не чув. Не залишив Йосифата, перейшов на край дороги і, поклавши Ганні руку на плече, спитав обережно. — Чи не чули сте, випадково, Анно, що сталося з Буркутом? — Чула, — відказала жінка, не підводячи голови, і далі мовчала, думаючи про щось своє, а Мирон мовчки чекав на відповідь. Ганна не хотіла розмовляти. Знову цей доскіпливий письменник хоче про все знати, щоб викласти почуте на папір. Папір усе стерпить, а людська душа — то ніби зранене тіло, і куди не... Діткнешся болить, і так тяжко здирати зашкарлублий струб зі ще живої рани. Про що він щойно запитав? Ага, про Буркута, як вона йому признається, що дізналася про загибель окружного провідника УУН від Поліни Картавцевої. Як Мирон оцінить теганне назем знайомство і чи повірить, що й серед катівської зграї були люди. З брустурської груні, відділеною узвором від Грегота, Ганна бачила, як збігав зверху на косметські доли якихось чоловіків, тямала, що то навідник, який приведе гарнізонців до печери.